На початку жовтні дні короткі, як кар'єра футболіста. Маслянисте сонце протікає над головою, обтяжуючи тіні на землі, освітлій траву і гріє розбите серце асфальту. Відійшовши від залізничного насупу, я довгий час куркував старим шосе. Майже в суціль затягнутим очеретом. Дорогою перелітали розгублені оси, їх тепла павутина заліплювала обличчя та одяг, потрапляючи на шкіру і лишаючись на волосці. Шосе тяглося уздовж коруційних полів, котрим не було краю. Місцевість була плоскою, жодних дерев, жодних населених пунктів, жодних ознак життя чи смерті. Далі трапилось роздоріжжя. Шосе побігло вперед у долину, що виглядало безкінечною, залитою сонцем і оплетеною павутинням. Натомість я звернув ліворуч, за сонцем, і пішов поміж порожніх полів, із яких уже зібрали врожай. Дорога була наїждженою, і йшлося нею легко. Сонце сліпило очі, рухаючись небесними поверхнями. Кілька разів я зупинявся і її відпочивав. Я гав на суху траву і дивився в небо, відчуваючи, як сік у стеблах холоне і завмирає. Місця були невідомі. Все одно, думав я, кудись вийду. Головне йти на захід, від кордону. Надвечір знову почався підніматися туман. Спочатку він поставав віддалік, посеред жовтих полів, висів, мов дим. Розростався і гаснув. Так що незабаром за ним уже нічого не можна було розгледіти. Якийсь час сонце навкісними променями прибувало цю білу завісу, висвітлюючи і виповнюючи її зсередини. Довга тінь тяглася за мною, як повітряний змій, що завалився на землю і не бажав злітати. Туман повз від низин, і сонце просвічувалось крізь його загустість, ніби підводний ліхтар. Поступово промені стали загасати, і з туманом прийшов морок, і я опинився посеред великої молочної завіси, що стояла наді мною. Доки було можливо, тримався дороги, намагаючись не збитися. Але незабаром завіса стала зовсім щільною та непроникною. І я йшов ледь летнє навпомоцьки, просовуючи руками важке вечірнє повітря. Весь час видавалося, що ось зараз наштовхнусь на когось, хто так само стоїть у цьому холодному молоці, що натраплю на якусь перепону, торкнусь чогось обличчя або ліктя, вихоплю звідти якийсь предмет. Від таких думок я звимирав посеред тиші й вологі, які перекочувались наді мною, пливучи за вітром у західному напрямку. Я настільки чітко уявив собі, як наскочу на когось у цьому місові, як зіб'ю когось із ніг, чи зовсім спинився, дослухаючись до загустої мовчанки. Але сталося зовсім не так. Несподівано з туману до мене простяглася рука. Я шарпанувся назад, проте швидко заспокоївся і торкнувся простягнутої долоні. З того боку туману, наче з поза розвішених простирадл, до мене вийшли діти. Були їх троє. Були вони в замурзених спортивних костюмах: перший у червоному, другий у білому, третій у біло-червоному. І я б навіть сказав у комбінованому. Якби він не був настільки замурзений, двоє менших стояли босоніж, третій старший. Взутий був у дерев'яні сандалі. Обличчя їхні мали якісь східні риси були вони чи то монголами, чи то бурятами. Волосся на головах мали чорний цупки, шкіру тьмяну але, скоріше, не так від сонця, як від бруду. Дивились на мене з цікавістю і певною настороженістю, як на лося, що зайшов на чуже подвір'я. Старший міцно взявся за мою руку і сміливо потягнув мене в туман. Я йшов за ним, намагаючись щось розгледіти, але не бачив навіть власних черевиків. Попереду м'яко зайнялися вогні і почали рости, випалюючи ніч. Ми піднялись пагорбом, туман лишився внизу, в долині. І тоді ми вийшли на галас і світло, опинившись у дивному місці, серед порожнього пшеничного поля. Довкола горіли багаття, просушуючи вологий морок. Був це табір, доволі великий. На стерні розбито було десятки військових наметів. Довкола кожного лежали гори домашнього начиння, посуду, старих подорожніх торб та клунків. Між наметами горіли вогні, іски злітали в чорне-біле небо де пітьма густа перемішалась із туманним волокном. Колобагать грілися чоловіки і діти. З вибігали жінки і зникали в тривожних сутінках. Чоловіки були невисокі на зріст. одягнені переважно спортивні костюми. Дехто мав капелюки на голові. Хтось носив камуфляж. Палили багаті і про щось сперечались, доки жінки перегукались між собою і робили хатню роботу. Діти забігали в темряву і повертались звідти сухою травою в руках. Докидали її в багатті і знову пірнали в чернилні Скільки їх тут сиділо і лежало, важко було сказати. Вогні горіли аж до обрію, і голоси зливались у напружений гомір, мов на залізничному вокзалі. На мене уваги ніхто не звернув. До чужинців тут ставилися, схоже, без страху. Діти підвели мене до багаття, і кинувши самого, побігли геть. Чоловіки стояли біля вогню і говорили якоюсь східною мовою, на якісь свої монгольські теми не виявляючи при цьому ні гостинності, ні ворожості. Я відійшов від гурту і рушив табором. Помітно було, що зупинились вони тут тимчасово. Речі лежали спаковані й перев'язані мотузками. Під наметами було складено залізні посуди, дерев'яні меблі, іграшки й барабани. Стояли велосипеди і тимніли прапори невідомих республік. Землю довкола наметів було витоптано. Очевидно, товклись тут не перший день. Хоча як сюди приїхали і на чому мало намір рушити далі, Лишалась загадкою, оскільки жодного транспорту, жодних автобусів чи фур я не побачив, хіба що велосипедами. Жінки пробігаючи кидали на мене легкі погляди, проте відразу ж опускали очі і бігли далі своєю дорогою. Час від часу виринали військові, вояки дивної армії, в сірих одностроїх із якимись хімерними відзнаками. Ці на мене також особливої уваги не звертали, лише занепокоєно дивились то в небо, то на годинники». І взагалі у таборі панувала напруга. Так ніби вже зібралися і пов'язали клунки з валізами. І прийшли на вокзал. А потяг чомусь запізнюється. Хоча ось-ось має прийти. Через що всі нервуються і сваряться, намагаючись далеко не відходити. Біля одного із наметів товкся цілий натовп качівників. Чоловіки перемовлялися, жінки голосно про щось перепитували. Діти зновигали поміж дорослими. Якісь чорношкірі підлітки стояли обабіч натовпу, не наважуючись підійти. Чиїсь пси сторожка обнюхували спортивне зуття на ногах чоловіків. Ще далі стояли двійко в сірих військових строях і кілька стрижених наголо чоловіків в довгих халатах. І старі жінки в стрихатих сукнях тримали в руках трави і корінці. І всі пильно вдивлялися в опущену завісу, котре перекривало вхід до намету. Вогник зблизкував у вікні, і запашний дим виходив із отвору зробленого посеред брезентової і неметової покрівлі. Щось там відбувалось. Поза сумнівом, важливе. Від чого, мабуть. І залежала доля всієї цієї качової братії. Я спробував протиснутися ближче, як рапто мене покликали. «Ей!» – почулись. «Я тебе знаю!» Позаду стояла Кароліна. В сірому камуфляжі та високих берців. На голові мала чорний берет, під якого вибувалися її фарбовані в червоні дреди. Міцні і надійні, наче морські канати. В руці тримало потужний ліхтар, яким безсовісно сліпили мені в очі. Ти що тут робиш? А ти? Я тут працюю, пояснила вона, а я додому йду. Давно? Давно, я від потяга відстав. І йшов цілий день. Від якого потяга? насмішкувато мовила Кароліна. Тут залізниці немає. Серйозно? Ага, як ти сюди потрапив? Випадково. Вона якийсь час мовчала, враз вимкнула ліхтар. Добре. Сказала, пішли зі мною. Розвернулася і рушила нічним табором. Обходила вогнища, вітаючись із кочівниками, махала рукою знайомим. Зупинилась коло великого намету, з набитими на стінах трафаретом хрестами та літрами. Переступай поріг, сказала, обернувшись, і швидко зникла всередині. В наметі повісила свій ліхтар, і важкі солодкі тіні поповзли стінами. Було тут просто й тепло. Сам намет розділений був на дві половини. Ліворуч лежало кілька спальників. З гри було розкидано светри, сорочки і теплі армійські шкарпетки. Права половина завалена була речами, на перший погляд випадковими. В кутку стояли спортивні торби, з яких визирали рубанки, тенісні ракетки і серпи. Збоку акуратно складено було книги. Різномовні уламки чиєї з бібліотеки. Переважала тут класична література. Французи та американці. Але було й багато езотерики, богословських та церковних книг котрі лежали поруч із кулінарними збірниками і туристичними довідниками, затяганими й зачитаними. Поруч із книгами знаходилась електротехніка та предмети, так би мовити, щоденного вжитку. Раски, транзистори, намертво сплетені між собою і дартами насільні лампи, пару сідол, муздечки, бритви, гребані і люстерка. Над усім цим пришита була до стіни білими грубими нитками велика карта. «Євразія», – прочитав я. Зі сходу, від Тибету та прикордонних із Китаєм областей, від Великої Стіни та від Межиріччя, тяглися на захід прокреслені червоною кульковою ручкою маршрути, котрі сходились в районі Ростової і далі прилягали через нашу місцевість. «Велике переселення народів», – подумав я, – і повернувся до Кароліни. Вона уважно розглядала мене, стоячи посеред намету, коло телевізора. Телевізор був великий, чорно-білий. Що найцікавіше, він працював щоправда, нічого не показуючи, проте заливаючи приміщення сірим домашнім сяєвом. «Як він працює?» – не зрозумів я. «На бензині?» – пояснила Кароліна. «Там, за стіною, невеликий двіжок. Від нього ми і запускаємось. Тільки в нас антенна слабка. Так що він усе одно нічого не показує». Вона стягла свою військову куртку, кинула її на підлогу. Знайшла теплий в'язний светр, Одягла і сіла на розкидані спальники. «Ну, що?» – сказала, вмостившись. «Давай, розповідай. Хто вони такі?» – запитав я. «Біженці?» – пояснила Кароліна. «Монголи, тибетці, африканці навіть є». «І куди вони тікають?» – не зрозумів я. «На захід?» – відповіла Кароліна. «Хіба це законно?» «Ні, звичайно». Вона дістала з кишені люльку, набила її дітю, ну і розкорившись, завалилась на одяг та подушки. «Якби не ми, їх би давно всіх завернули». «А ви хто?» Запитав я на всяк випадок. «Місія від Євросоюзу», – пояснила Кароліна, випускаючи над собою терпкий дим. «Контролюємо дотримання прав людини. А насправді конвоюємо їх. Інакше їх просто переб'ють. У них ні документів, ні імен нормальних. Вони взагалі дивні, ці монголи. Хоча добрі. Що це вони знову в Європу зібрались? Тебе як звати? Герман? Герман. Герман, вони качівники. Це в їхній крові». Рухатись, не зупинятись. Хоча ось застрягли. Тиждень тут киснемо». «А що сталося?» «Севіла народжує». Кароліна цілком потонула в тютюновій хмарі. Я підійшов і обережно сів поруч із нею. Вона простягла люльку. Я, пам'ятаючи про напій із термосом, відмовився. «А хто така Севіла?» «Вона їхній посланець». «Як це?» «Ну, типу народного депутата», – пояснила Кароліна. «Яка не яка, а представницька влада». Вони її слухаються і дуже переживають із приводу цієї вагітності. Не хочуть йти, доки вона не народить. Бояться, що угорці не пропустять. Ось стоять тут і чекають. І ми разом із ними. А хто тато? А тата немає, відповіла Кароліна. У них тут взагалі специфічні звичаї. Ніхто не знає, хто тато. Але переживають усі. Такий ось матріархат. Германи, сказала Кароліна і дзвінко розсміялась. «Так тобі до міста треба?» – спитала, заспокоївшись. «Так, мабуть». «Начує з нами?» – сказала вона. «Сивіла народич ми відразу рушимо. Їм по теплому через Карпати потрібно перейти. То й тебе додому підкинемо». «Добре, тоді тримай». Вона дістала з кутка теплий чорний спальник і кинула мені. «Будеш спати в ньому. Пішли чистити зуби». Вона дістала з похідної торби зубну пасту, сунула до рота щітком, зірвалася на ноги і пішла, запихаючи до кишені при коліні ще те юльку. В мене щітки не було. Кароліна пірнула по підкріпленням, прийшла повз багаття, що вже згасло, і рушила темною і колючою стернею. Оминула крайній намет, коло якого сиділо кілька жінок в помаранчевих комбінезонах та пухових хустках, перебираючи в руках вервиці і курячи сигарети з фільтром. І пішла в долину. Її сірий, товстий шерсть і Тепло світив попереду. Вона легко ступала нічним ґрунтом, давлячи випадкові колосся твердими підборами. Я йшов за нею. І мені здавалося, що зорі злітаються на її дреди, ніби на антени, налипаючи на них, сріблячи її голову і освітлюючи її поставу. Внизу стояли кілька чорних залізних бочок, наповнених водою. Віддалі притулилися два біотуалети. Котрі каченики, вочевидь, Тягала за собою в довгих мандри. мандрах. Кареліна підійшла до бочок, нахилилася і зачерпнула повну долоню. Вода в її руках була повільною і слухняною. Вона ліниво стікала поміж її довгих чорних пальців, пульсувала ніжними тонкими зап'ястями, затікаючи під теплу шерсть светра, і, світячись із-під одягу крихким електричним світлом. Кароліна розвела долоні і вода, зірвавшись, упала назад у металеве нутро розбризкуючись безвічу скави та розбиваючи темні відображення, що з'явилися на водяній поверхні. «Отримай!» – сказала вона, стягла с за ним майку, кинула це мені. Схилилася над нічною водою голода пояса, миючись, мов справжній солдат, широко розставивши ноги і важко дихаючи від холоду та задоволення. Шкіра її світилася, вона освітлювала її білим вонким вогням вихопуючи плаский, неполоханий живіт і важкі груди, позначені краплями, торкаючись вен на її руках і гостро зблизькоючи на її білих, мов Крейда, долоних. «Вони зовсім не миються в ріках», – сказала Кароліна, не виймаючи щітки з зубів та обтираючись власною майкою. «Просто біда з цим народним побутом. Це надзвичайно негігієнічно. Весь час митись із бочок. Віриш?» «Вірю. А їхні жінки теж не миються?» «Та ну тебе!» Образилась Кароліна, натягла светр і взялася чистити зуби. Раптом на горі в таборі повітря здригнулося і розірвалося радісним зойком. Народила! закричав хтось. І цю звістку відразу ж підхопили десятки голосів. Вона народила! Вона народила! Вона народила! Вогні зірвалися у небо. Табором засновигали швидкі примарні постаті. Чунилося біганина. Зачувся рев худоби й весела естрадна музика з маніфесту. Пішли,-сказала Кароліна. Ми маємо це побачити.